Позад нас з мітлою в руках стояла тітонька, певно двірничка, у нейлоновій синій курці, у картатій хустці і у темних сонцезахисних окулярах. «Що вам тут треба?» – суворо спитала тітонька. «А, а ми до, до Маргарити Степанівни», – розгублено пробелькотів Ромка. «До якої ще Маргарити Степанівни?» – так само суворо спитала двірничка. «До артистки». Тоненьким не своїм голосом пискнув я. Пенсіонерки, що у театрі юного глядача працювала, вже бадьоріше докинув Ромка. А. До артистки. Що за квартиру не платить? Заборгувала Бог зна стільки, за електрику, за гарячу воду вперто не платить. Нема її, ховається десь. Нікому не відчиняє. Я їй візовки ніяк не вручу. А нащо вона вам? Ви що, її родичі? Ми з Ромкою перезирнулися. Ні. Не родичі. сказав Ромка. Ми ми, ми її колишні глядачі. промимрив я. Тільки не брешіть її колишні глядачі давно повиростали. Хто бізнесменом став, хто депутатом, а хто і злодієм у тюрмі сидить? Що вам від неї треба, панове? Оте, панове, мене насторожило. Ось, здається, це вона. «Маргарита Степанівна п'єсу грає», – майнула думка. Я глянув на Ромку. По-моєму, він теж про це подумав. «Ми, ми хотіли подякувати за шоколадки», – сказав Ромка. «Неправда, неправда», – вигукнула двірничка. «А ну, подивіться мені в очі». «Так, так, у вас же темні окуляри», – сказав Ромка. «А, вас цікавлять окуляри». Вигукнула двірничка. Ми з Ромкою перезирнулися. А вже ж, схоже, що це вона. «Маргарито Степанівно, це ж ви!» Спитав Ромка, пильно вдивляючись у неї. І раптом двірничка войовничо замахала мітлою і заспівала. «Двірничка я, двірничка я, двірничка! Ядвіга Станіславівна Ягоцька! Ядвіга я, скорочено, яга!» Ні гачкуватий, костяна нога, Сусіди кажуть, я баба-яга. Вдень мітлою підмітаю, а вночі на ній літаю. Неправда це, неправда, це, ага, Не баба я, не баба я, яга, Двірничка я, двірничка я, двірничка. Ну, може, трохи-трохи чарівничка, Я двіга Станіславівна ягоцька. Маргарито Степанівно, ну це ж ви, вигукнув Ромка. Ви ж і тоді співали, підхопив я. Ви дуже переконливо зіграли роль Ядвіги Станіславівни. Ох, не дратуйте мене, розсердилася Ядвіга Станіславівна. Ніяка я не артистка. І не подякувати ви прийшли за шоколадки, а по чарівні окуляри прийшли. Як скажете правду, може я вам допоможу. Ми з Ромкою знову перезирнулися. Може, і справді у цьому дворі живе не одна, а дві чарівниці? Ну, правда, зітхнув Ромка. А як ви можете нам допомогти? Спитав я. Чарівні окуляри подарую. Кожному. У мене аж дух перехопило. Серйозно? Я ж сказала, чарівничка я. Ходімте. Куди? Прохопився Ромка. Не закудикуй. І двірничка-чарівничка Повела нас у підвал, трохи схожий на підвал нашого будинку. Тільки там не було комірчин для мешканців.